Arteaz interesatuko gara datozen minutuetan, eta horretarako beti bezala, Larraitzu Garte mendia, Margolaria eta Marraske irakaslea Irakazlea dugu gurean, gaixo, Larraitz, zer baduz? Gaixo, ongi, onge ito hartazu, ongi ez? Oso, ongi. Beraz, beste artista bati buruz hitz egiten jarraituko dugu. E, kaso honetan, e, e, Jenny Albarado, e, Margolari, eta artista durangarra, ez? Bai? Oitxe, bera. Hadoz, <laughs> bakoazen, e, pixka bat be, bera atasi. Bai. E, itza egitera. Osongi, babe gira. Genial barado ekarri dizuet gaur. E, bera ongi esan duzun bezala artista durangarra da. Hogeita emezortzi urte ditu egun. E, arte derretan licentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean 2006. -an. Eta harrezkeroztik arte munduan dabil. Bera bere burua margolaritzat. E, kokatzen du, edo, ikusten da. Eta nahiz eta bere prozesuan, aurrera aipatuko ipatuko dizu dan bezala, eskultura eta ikusentzunekoak ere ukitzen dituen. E, bere ibilbide artistikoan e, erakusketa han hitz egin ditu, esaterako 2000 marrean Foru Aldundiako erakusketa kolektibo batean ertibil parte hartu zuen, kolaboratzaia izan zen ere Clon Magazine aldizkarirako ilustrazio berezi batekin 2000 eta maikean, pintura masterra zuen ere arte gain e, Euskal Herreko Unibertsitatean, eta... Erakusketa ere, azkena, e, ukiduena, beste batzuen artean, bi mila hogeita batean, errekalde aretoan bilbon. Eta bertan e, erak, bertan erakutsi zituen, lau obra aukeratu ditugu eta hortaz harituko gara. Hortaz gain, sari ezberdinak ere e, irabazi ditu eta lortu ditu, sari edobekak, saterako errekatzen, Eh, arteak ekoizteko beka eusko jarlaritzak plastikoak eta ikusirizkoak emantzizkiona, ibilbide baterako simbologi piktorikoa deitu ziona berak eta 2008an emantziotena. Beste beka bat bizkaiko foru aldundiako arte plastiko eta visualetan siedea errituala eh, deitu ziona berak. Eta azkenik beste bat sasi totemak egin lanaren inguruan Bilbo harten eman ziotena Bi.000 eta hogeian. E, zakit e, mendik aurrera ba, pixka bat bere lan prozesua bai. laneta e, arituko gara. Hori aurretik laarritz bai. behar bada gero gerogeitare e, bere lanak aipatzen dituzunean azpimarratuko duzu ez baina. Bai. E, interesgarria da ba, bere... E, la metodologia e, kontuan hartzen e, baldin badugu, ba baliatzen e, zerroako teknikak baliatzen dituenez e, ba, kasu batzuetan aipatzen da prozesua bere prozesua eskultura baten e, batetik abiatzen dela eta bai, beste kasu batzuetan bideo batetik, esta. Bai. Megira ba bai, oso ongi esan duzun bezala hola, gero lanak hobeto ulertzeko, lanak izango lirateke eh prozedura e, bere prozeduraren Amaiera bat edo, bai, e, bera normalean asten da eskultura batekin, e, eskultura hori berak esaten du asizela egiten bote prontuan hola amorfismo batzuk, amorfismo hitzara erabiltzen du, hartzen zituen ba, demagun en, panpin baten beso bat eta pilota bat eta e, txertatzen zituen eta hori eramaten zuen moldearen bidez eta zeramikara ez. Eta eskultura hor, horrekin jolastu egiten du, lan prozesu bat asten da. E, azkenean eskultura hori egiteko egiten duen lan zehatz hori e, berarentzat e, bigarren planon batean gerlitzen da. Azkenean berak eskultura hori egiten du en, lan prozesuaren hasiera bat bezala ez. Behin eskultura hori duela hasten da, e, bideotxoak edo jolastak e, bezala egiten. E, espazio batera joaten da. E, pertsona ezberdinekin, batekin, birekin, hirurekin eta naturan, normalean kokatzen ditu, eta e, e, sortzen du horrelako pertsonaje bat. Eta hortarako, e, pila bat argazki egin beharrean, gehienetan egiten duena da, bideo bat. Ta gero Bideo horretatik ateratzen ditu, e, zeak, fotogramak. Fotograma bat, bi iru, Fotograma horiekin, bere estudioan gero, egiten duena da horrelako pareta txuri batean, egiten du horrelako sare bat. Egiten du, erabiliko dituen irudiekin edo interesgarriak irudituz zaizkien irudiek denak bat hor antxe, ez? Idei multzo bat egiten du. Eta hortik abiatuta erabakiko du ze irudi eta e, e, pasako duen horko pintura, behin betiko pintura horretara, ez? Piskat hori da bere lan prozesua edo... E, Jolasten duena, e, pertsona jorreri deitzen dio arketipo, zer ez daki badaki dela zerbait e, e, bakarra edo ez, originala, baina askotan ez daki zergatikan edo sortu duen hori ez, jolasten du komposaketarekin. Maiz esaten du erabiltzen dituela, e, euskal kulturak erabiltzen dituen e, material desberdinak, ez euskal folklorea edo ditzen dio, No. E, Nunbait, ba, erabiltze ditu ba, e, lokarriak, oialestan patuak, eta olako gauzak, eta esaten du e, askotan gogoratzen dela lantzeko inauteriekin adibidez, ez? Orduan, e, egiten du horrelako landainauteri horrelako zerbait, jolas bate egiten duela. Folklore hortatik, iristen da arkeotipo horretara, eta arkeotipo hori da pasatzen duena margora, ez? Interesgarria, bai. eta kontuan hartzekoa, bueno, ba, horrein, eh, aipatuko ditugun eh, lanetan. Lehenengo lana nahi baldin oso, aipatuko dugu, eta goberatuko dugu, jeni albarado, eh, artistari buruz egiten ari garela. Lehenengo lana izenburu gabekoa. Hori da. Bai, berak, e, bueno, nik esan dizudan bezala, hau errekalde erakusketan bilbon jarri zuen, eta berak askotan, bere laneri ez die zenbururi jartzen, hori ba, azkenan denak direlako arketipo bat dena dira irudi bat sortu dituenak e, abiatutako ceramika batetatik ez. Kasu honetan e, izenbururi gabeko lana hau akrilikoa da, e, teknika akrilikoa izango litzateke paperaren gainean. ikusiko ditugun lauak paperaren gaineko akrilikoa dira. E, neurria, e, Neuurriae irudiabost biderrehunzenimetrokoa e, da, Aundiak, eh, margotzen ditu tamaina honditako irudiak. Eh, irudi honetan abiatu da boxieko eskularro batzuetatik. Orduan ikus hartu zituen boxieko eskularrak ta horiek pasat zituen zeramikara. Eh, beak esatentzunoei bideo baten eta bearekin hizketan ezagutzen baitute esatentzun, zeramikara ba, ceramikara pasat zitula ze berezko eskularrokez Dia Larruzkok es kasu ontan, Eta ceramikara pasatzean zeramikak soinu aitendula, ez? Jotzen baiogu soinu aitendula ta. Gustatzen saiola ja ja eh beste sparru atera pasatzea, ez? Irudi hori. Beine eskularrokin zitula modleen modelen bide ziten ditu eta gero zeramika esmaltatu batean gelditzen da. Etzaio prozesua zehatza den partetikan zere modle bat atera berri eskularro hoiei Eta ez, badu prozesu bat, geho, e, behin betiko hori nahiko, e, nahi usten du, nahiko e, pulitu gabe edo usten du, ez? E, esmaltatu iten du, hau da, dizdira badauka, normalean txuriak, ez dizki, e, kolore asko sartzen. Baina gero kolorea badatorrik ikusten dugun bezala lanetan, azkeneko e, pintura horretan. Eskularro hoe zer egin zuen emaitzkien emakume desberdinei eta esantzien jazteko, jaz, e, itxura hori, ez, jaztearen ze eskuak sartzen dira zeramikako eh, eskularroetan, ez? Eta hartzeko ta argazkie desberdinaekin tizkien, kasu honetan. Hemen ez zuen bidiorik erabili hasi zen argazkiekin. Eta e, behin konposaketa egin zuela eta paretean sare hori egin zuela hau erabakizuen egitea, ez? neska, edo arketipo berak esaten du bezala, pertsonaje hau. Kusten da kolore oso biziak erabiltzen dituela, e, vertikala komposizioz, e, garrantzia ematen diola azkenean berak erabilitako e, ceramikari, eskulturari, baita eta lekua hartzen dutela. Horrelako e, dinamika edo, dinamismoa sortzen dio, mugimendua, jotzearena edo, E, sartzen diona, baina ezkutuan gelditzen da ez, garrantzia hartuta e, guante edo eskularro ez. Ta gero, e, mugimendua e, bai kamisetan sartzen dizkion kolorepila eta atzeko e, kolorekin, ez. Azkenea mugimendu bat sortzen du hor e, zirkularra, eskularro, ez. Imaginatzen dugula denak e, guante horiek mugitzen, ez. Ezker eskuin edo goitibera, ez. Olako jolas, politoa diten duela iruditzen zait lan honetan. Bai, bai, duodorik gabe oso <coughs> originala eta apatu duguna, es, ez? teknika ezberdinak, eh, baliatzen ditu prozesuan bai. eta hori benetan ba eh, interesgarria da. Bueno, urrenko lanarekin e, jarraituko dugu, kasu honetan e, bardenas reales, edo bardeak, e, e, bueno, horriburuz, e, e, bai. izen, izen buru horrekin aurkezten dugu lana. Bai, ba, kasu honetan e, beste arketipo, beste personaje bat ikusten dugu hor, bai. eta bere badirudio orain denak e, ikusleak egongo balira bezala bilatzen, agar mund dagoen eskultura edo zera mikorioz da itor. Bueno, ba, hemen badakagu, e, aate bat, E, pe, arketipoak, personajeak, daka eskuan aate bat. Ba, gauza era, prozesu berri nainzun, e, plastikozko aate hori, ceramikara pasazun, ceramika esmaltatura, eta gero ere, e, sokakin e, bildu zuen ez, sarreran e, esan dizudan bezala, sokak eta lantze eta inauteriak eta pixkat e, mundu hori ez, maite du jenik. Eta, bueno, bar de reales bea deitu zion bardeak, ba bertan egin zitulako argazkia kasu honetan, bertara berta juntze lagun batzuekin eta hasi zen argazki pilo iten bertan. E, ikusten dezuen, eh bueno, berak bera, bera esaten du lan honetan emozio desberdinak transmititu edo erakkarri nahi zituela, ez? Personajeak ez ditu begiak, ez daka hori, ez daka orduan bat patean olako eta badirudik e, buru handi bat bezala duela, ez? Buruan, baina bat patean e, personajeak, oza, eskulturak hartzen du garrantzia, ze harren begiratzen dio, ez es zeramikako esmalte horreri, ez? Berriz ere E, garrantzia pieza horrek, arketiporrek horregatik, deitzen dio berak arketipo edo modelo originala bezala, zazkenan personaje hori zeramikarekin sortzen du beste bat, eta jolasten du e, horrekin. Emozioenaz izen baten eri kontatzen, baina esaten zian ere, tzekila oso ongi dela piskabat sorrarazten ziona. Egia da, e, nik lan hau ikusi E, enun oso ondo ulertu ze hori e, berak transmititu nahi zidan emozio hori baina erakusketara joan nintzenean, oso ongi e, ikusten zen berak hitzea jarri etzekien horriz. Sartzen zara erakusketan eta in dira handiak hemen ere ez dugu esan e, neurria, baina da onde e, hiurogei bidder onlarurogeizentimetrotako lana osa handia, eh akriliko berriz ere paperaren gainean eta orduan hartzen duen hunditasun horrek e, dazkan pintzela da aske hoiek azkenean gerturatzen bazara dira dena horbanak mantzak dira ez eta hartzen duen presentzia arketotip horrek eta berak jartzen dion soinua, ze erakusketan badago baditu bideoak ere jarriak ba, ikusteko bere prozeduraren parte nola diren Eta hor sartzen zare, mundu hortan, ba egia da, emozioak sortaneri eri, bintzat, emo, emozioak sortaraz tendizkiala ez. Ta berriz ere kolore biziak, ezagian lehenengoa bezain kolore biziak, zemen ez daude hain horiak ez, baditugu gorri batzuk eta, bardenak ere ez direlako oso kolore biziak ez, eta hori igual kasmititu nahi ez. Baina, zora garria ere lana? Du gabe. Zoragarria, eta esango dugu, ikaso eh? ba, eh, honetan, bardena reales lanari buruzitza egiten eh, ari ginela, jeni Albaradoren eh, lana, oraingoan, bueno, ba, beste eh, lan batekin eh, jarraituko dugu, eh, elmago izen burua duen, bueno, ba, lan, lanarekin ez da. Bai, bai, gira, hemen beste jokutxo bat iten du. Hemen egiten duena da, abiatzen den e, puntua, hau bai, neri, aitor, ez dakite e, entzulei, edo bai. zuri, honek bai, gogoratzen dira la pixka bat gehiago, lantzeko inauteriak edo agian, ez? Bai, hori da. Buruan kose... daukan estampatu hori. Hori da, guazen pixka bat ez dakite, hori egite, bai, ez? Eh, Piskat irudik atzeko bai, hori, bai, irudik, pixka bat, bueno, behemen ba bera, oinarritu da, abiatu da, maskara batetik, maskara hori egintzuen poliestireno eta zeramika asmaltatuarekin, Eta e, oinarritu da e, zeha batean, e, mago bateen taroteko kartak, horra ba, agertzen den azti edo mago horregatik deitzen dio den mago forma horretan ez. uztartu ditu biak. Eta herri honek ba, e, iruditzen zait goian dituen adarro horiek ez da, izan zitezken, e, bosein jauterietan ikusten dugun, e, edo zein da edo intxixuena oi hartzen, edo ez, oialoie jantzen dituztena lantzen, eta ez, e, etxeko trapuzarrenak, baina gero apatean eskuen forma hori ez, irudikatzen, bai. ba, mago hori, edo azti hori ez da. Mm -hmm. e, arketik, behake esaten du arketipo konplexua dela, zekazu honetan ez dago bakarrik ceramika hori ez, gesto hori edo e, e, personajearen irudia bat egiten duena, baizik eta ja pare gauza ez, e, ja sartzen dira ere taroteko kartaren forma hori, sartzen da e, maskararen lantzeko antzeman hori, berriz ere zitu ez duga horpegia ikusten, ez, ez dago personarik, horregatik yes. arketipo hitzan ikuste dut, uh -huh. egin eh? eta e, gestu zehatza egin du hemen ez daki berak zergatik prozedura berdina eramandu baina hori esantzean ezakela oso ongi zergatik baina iruditzen zitzaion edo askatasun horretatik ez erokeri horretatik edo zerbait fijoa jarri bartsuela edo zuzena ez bai. kolore biziak berriz ere aitort tamaina hundiko lana Eunda laro gaita bost, bider eunda berrogei zentimetro. Bai. Karagarria ondia kira. Bai, berriz, paperaren gainean. Paperaren gainean. Biziak hemen dugula, Hori bai horia dugula Hori galdetu baren izan. Piskabate, kolorita gokionez, bai. e, piskabatea eskiritiboa izateko, horia e, presentzia ondia bai. du, atzekaldean. Hori da. Hori da, ba, ipatuzun, bizitzaren. Bai. Pixkan ikuste dutor e, berak esaten duena lantzeko nauteriak eta azkenan kolore biziak ematen du e, poza edo mugimendua edo ez, e, jolasa e, eta horrekin jolasten du. Bai, fondoa dakagu e, konturatzen magera edo ikusleak aukera bali madugu ikusteko. Ekarra garria undia da eta esango nuke proportziorik undiena dela fondo hori hori ez naranjarekin gero marra batzuk edo sartzen ditu pintzelkada batzuk atzian. E, dinamismoa maten dio, mugimendua, hauskalo, pertsona diren, ez diren, etxeak, ez, bueno, esakontasu ez, bat ematen dio, eta presentzi hartzen du berriz ere maskara horrek koloretako, ez, urdin, bai. eta e, hor detaileak gainera sartu ditu, izara hori ondo antzemateko, eskuan duen gorri hori, bai, hori ez, kartena, Eta beti ere figuretan fijatzen magera sartzen dio zerbait iluna zerbait beltza. Bai, kaso honetan e, bere alkandora bai, edo arropa orida. ez. Hori da, bai. Ikaragarri bai. polita hori. Ikaragarri polita, du dari gabe. E, eta, bueno, ba, jarraituko dugu, azken lanarekin, kaso honetan, bueno, eloko el edo eroa. Bai. E, Izen buru horrekin aurkeztenen dugu e, bai. bere lana. Zer esan dezakegu ba, obra honi buruz. Ba obrahau ere oso handia. ehundalar hogeita bost biderrun hirurogi. Ordo imaginatu zelako lana handia ez, akrilikoa paperaren gainean berriz ere. Hemen pixka bat, a ber, sakonduko dute, komposizioan ikuste zute, e, nahiko laukia dela, ez? Nahiz eta laukizuzen nahizan, eh? ez delako, ez direlako alde guztia berdinak. Baina nahiko laukia dela presentzia hartzen du buru erraldoi horrek ez da? E, goiko iaia right. kuadroaren... E, alde guztiaz, e, betetzen duela. Bai, gorri horrek, berrez, berriz zintak itxurakoak, ezta? Uh -huh. Begia undi horiek. Bueno, ba, hemen egin diona dionada, e, arketipo e, horri garantzia eman e, burua undi horrekin. Berriz ere e, onarritu da ere forma edo gestua egiteko, taroteko azti baten kartan, edo? E... Maskara edo burua handiak eh, esaten du bestalere oso pintorikoa direla eta pintorikoa diren partetikak eh, jolasa edo aukera ematen dio. Berriz ere aitor eh, janskeran edo eh, alkandora hori baina lore izango zirenak edo ez, bai. eh, etxeko trapuzar bat izan ziteken soineko bat jantzita lantzera berriz ez bai. buruan. E, gero ere askotan ez inauterita nola ikusten ditugun burua handik edo e, nola sapi zuri bat edo urdin bat edo estaltzeko burua berriz ere ez dugu ikusten bi pegi erralde baina ezugu ikusten personajea benetakoa ez horregatik arketipoa atzetikan eta zintak gainetik ez eztaitor baitu buruaren gainean zinta gorriak esker es, eskuingoiti bera baituen beste magenta edo arros batzuk ere Erditik, eta paisaje batean kokatzen du, nunbait, ez, e, berdea ere beko aldean ikusten dugu, baina berriz ere prozedura berdina, ez. Uhum. Erraldoi bat, enburua, tarote kartan edo e, forma emateko onarrituta, baina lantz, berriz ere jolas hori, ez, inauteriago gogoan. Bai. Eta gero, eskuaren e, gestori, bauka, hori da, keinu ba bat? Bere keinu hori hartzen du karta horietatik. Hauz. Ez dakiena, berak e, berarekin hizketan, e, jenirekin ze plazerra izan dute jeni ezagutzeeko. Lanean ezagutu ginen irakasle da egun eta Hondarribiko institutuetan ezagutu ginen genuen e, elkar. Bai. Eta askotan egiten ditu gauzak esaten dugun hasieran es, esan dizudian pareta horretan jartzen du sare horretatik hartutako e, irudietatik, ez? Baina ez daki Oso hongi, zergatik edo egiten dituen, ez? Ba, ja. iruditzen zaiolaka hala behar duela izan, ez? Jolasan, nik uste dut, jolasten duela asko, komposizioan, e, bai koloren bizitasunaz, begietan duen hori hori berriz, ez? Kolore biziak. Hori e, eta oreka batekin, ez? Horda, saiatzen da, formarekin nik uste oreka lortzen. Bai. Bai. Deri, gabe e, Akrilikoan egindako beste ber bai. lana hori da, lana bai. dugoen gaineko akrilikoa bai. Baieni albarado ez auto dugu artista e, interesgarria enango dugo bai. baitare horurreko ba, arteekin bezala, bere lanak e, baitare e, Interneten ikusskai e, dituzuela, eta animatzen ditugula baitaren bai, tzoleak bai. bueno, ba, Internetean sartu, E, Kaso honetan jeni albarado artistari buruz, bueno, informazia bildu, eta bueno, ba, aukera polita badagoela, bere lanak eta obrak baita ere esagutzeko, ez da? Bai, egia da, e, ikusi ezkero azkenean irudia, i, irudikatu bakarri garunean, ez ez, ikustea, hobeto ba, ez, nik e, gomendatzen diet, sarean sartu eta ikus dezaten ikustezaten ze oso, oso interesgarria eta bizia eta... Eta pena merezduen beste artista bat ekarri zuet, bai. Dudarik gabe, ba, guztio horrekin gelditzan gara larraiz, esker mila, ba, gurean izatagatek, mila esker. Bai, zuri eitor, beste bat arte.